Trasse, tårtan. Mm. Han som jag träffade, han som brukar gå förbi utanför skolan. Mm. Och jag eh, tog en cell för handling, och han var väldigt misteksam. Väldigt, <skratt> tror jag det. Väldigt, missexam. tror jag det. Kom en man och skägg. <skratt> och ropar, är du som är Christer Broberg? Eller man börjar ropa, Christer Broberg! <skratt> ja, sa han. Och vände som... Då stod en millimeter från näsan. <skratt> Close Hur snart ska denna start... Podden är tillbaka! 138! Och nu är det om... 83. 83, just det. Nådens år. Ja, det sa du också det sa du på 91. Nej, 91. 81 också, nådens år. Vad betyder egentligen nådens år? Du vet ju, Karl. Det är väl Lundell. Ja, men det är väl en vad är det någonstans ja. år? Det, det... Det, det lämnar vi osakt. Ja. Du är, nu, nu, nu är du inne på till 3. Oj, det ser jag redan. Här? Just det. Jag såg det här. Jo, men... Nej, just det. Det var ju 81 jag lyssnade på. Så var Ja. Mm, exakt. Mm. Ja. 83. till så Gympings Susanne Lahlenfeldt. Det är bra! Kör på! Och det är fint! Och knip! knip. Ja. Det var väl här, eh, det här var det kanske första enda gången, nej i och för sig det, det började ju med Bengt Bedrupps det här att träna med tv måste det här vara på 60-talet en gång Och det här var ju, det här var väl eh, efter Jane Fondas hade någon sån här workout tror jag Ja, det helt rätt, hon plockade ut guldkorn under Jane Fondas program Och det var väl efter det som benvärmarna fick sin, ja. sitt genomslag det här var ett stort genomslag. Och det här nämnde jag ju som eh, tillsammans med Ebbas Kärlek och från 81 så nämnde jag den här som den bästa förfestplattan. Ja, åtminstone vi har spelat mest i alla fall. Känns som vi har pratat en del om det. Har du något kort att sammanfatta med den här skivan? Vad är det bästa med? Genom livet på rädd som en man som tåg, Kan jag säga. <laughs> ja. Det känns otroligt daterat tycker jag. Är mm. det? Och soundet är ju... Men det väl låtarna. Vi, vi, det kändes bra där och då. Men nu är det sjukt. Vi pratar om om El Kvarns Genom juva livet. Mm. Och då pratade vi om att soundet, jag har inte lyssnat på den än, Men att soundet, jag minns att soundet lät bra mm. på den. Låter soundet bra där och ganska tidslöst på något sätt så, så låter det ganska daterat. Just där. Men sen se, så jag tycka att, att att vi låtar låtar håller ju. Nej men bra bråta. Det är, det är tips till alla poddlyssnare ja. lyssna på den här. Blanda barn. Lovande kommer, grupp. Kommer ifrån sansval eller ångel. Eller? Jo, ämnar vi från Sönsvall, men, men tänk dig på namnet bara. Ja, Stig man. Mm. G. 83. Den såg jag. Den har vi också pratat om. Ja, det gjorde jag. Den, jo, vi pratar också. Åt, vi har nyss lyssnat på 81-podden. Då snackade om reperban och Lufthansa Slakaj. Att det var så mycket Stockholms... Mm. Lite det farliga Stockholm Och det här var ju också... Ja. Eh, riktigt Stockholm. Det var ju naturligtvis innan Stockholms snabbt hade Sen tog vi den över helt och hållet Sebastian så Och vem var som var manager till Nynberg, 47? En, en som jag snakkar snackat Ja, Magnus Ogra. Nej, han var ju diskjockey på klubben G. Han som var manager för... <clears throat> Nummer 47, han har pratat otroligt mycket om med i den här tre om Jönsson-ligan, Ulf Brunberg. Jaha, det upp. Bra. Mm. Ljungeliv, Vilmer X. Den skivan köpte jag. Jaså. Fantastiskt. Eller om jag köpte den i efterhand. Vänta, vad är det för, jag kan väl inte säga en låt. Blundar hellre än ser är bra. Blodig gul, munnen, munnen full. heter den. Jo, det Klubb, konflikt, Tur och talang, leva eller lyda Ja men det finns fem bra låtar Jag hade glömt bort dem helt För att inte säga hela platten men... uh -huh. du, ja. var, du, var du en riktig Wilmer-Kryss-fan? Mm, nej, jag... Eller Wilmer-Pitt som de hette innan Precis. Jag kom väl in Jag följde för dem, ja, det var ju innan naturligt. Tekniken under så... <skratt> Nej, innan tekniken Tekniken Naturens under Ja eller vad var det röm som sören hade det var ju någon som för erfarenhet du kan lita på absolut vodka det hade alla utom han hade kronvodka <laughs> <laughs> ja, nej men jag, jag föll för en innan Underhot hette var ja. med Hong ja, just det det var den som, som jag följde för vad mm. då kanske jag upptäckte då? ja ja men det, det, det är också ett, ett tips här här har jag ingenting. Pri, Privatdetektiven privat Kant. Ja men det är väl de som gjorde tårtan bland annat. Det är inte det. Ja men karl johan har det, han. Och så har, var inte han med Christer Broberg som spelade. Håkan Alexandersson som Carl-Johan har tidigare gjort tårtan och Doktor Krall. Men jag för mig att Kant, att, han står inte med här. Jo det är Christer Broberg. Frasse, tårtan. Mm -hmm. Han som träffade, han som brukar gå förbi utanför skolan mm. Och jag eh, Tog en cell med mig, han var väldigt Missexam Väldigt <skratt> tror jag det väldigt Tror jag det. Kom en man skägg <skratt> Är du som är Christer Broberg? Eller vad man bara ropa. Christer Broberg <skratt> Ja, sa han vände som... Då stod det en millimeter från sån <skratt> Close talker Smärtgränsen då Jag tackar Gud, här efterslag i vinsten 83. Kommer ihåg vilken eh, vilken färg hon hade på hon har ju som liksom en Nobelåld någonstans. i om det var i i eller i stora Eurovision. Minns jag inte en rosa? Nej, den var ju Chipping gul. Stefan Jarl har gjort en film också 83 naturens hämnd. Eh, 83 så naturens hämnd men däremot naturens under den här josdrycken. Det var det var ju jos med en kokos mjölkaktigt i mm -hmm. sa så att de var bra att blanda grog på men jag tror det faktiskt naturligtvis under det sa så ja man ser inte de här när man står och viftar med äh. sen här kom någonting som rockade här din värld ja det här, det här träffade var, var du med direkt här 1983 den här platt Tan... Where the wolf men the nomads Jag tror till och med att, det, att den här köptes ifrån om jag köpte den själv på Petsans eller om Jo, den här köpte någon själv på Petsans Nästa uh, miniplattan som kom Temptations Pace above. Mm. Tror jag Roger köpt ut mig i Sundfarhandeln nere. Men det här det här tycker jag det här var vilken ah. låt var med här? Uh, the way the, the way she touched my hand. Ja, just det. det är mest klassiska. Mm. Det är en cover vet du. Asså. Ja, Ska få den Oj. den låt mer Poppy i i Nomads. Mm. men allting här var ju allting tyckte jag var coolt men här men det mm. lite slamrigt namnet The Nomads och bara hur skivomslaget ut i svartvitt lite man ser ju inte man ser bara typ siluetterna Levande dem. livet. Maria Pia Buozzi så evadlig. STT-program. Nej, det var programledare. Det var en serie alltså. Nej, kan ingenting. Javann. Lika lite som man kan om jullaboratoriet göra en tunström. Ja, det kan man googla också på. <skratt> Och så kan man maila in det till oss på eh, bara strunt. <skratt> bara strunt, Novella. Bara positiv feedback. Ja, bara bara positiv strunt. Uh, Mycket konstigt. 83. Ja. Midvinterduell. Lars molli också så SVT. Singel du det? seglar på ett mål B-sida tuff och lyxförpackning. Det var till och med på Maxa singel. är Per Gessler som skriver texten segla på ett mål. Jag kan tänka mig det. Jag lyssnar mm. jag lyssnar förresten på Gessler nu. Han var på Gradvall på podden mm. Det var lite små små intressant det han var nya platten han spelade i Nashville mm. va. Mm. Ja, okej, det ska jag lyssna mm. ja, Då nej, var det klart Annar har det har inte 83 var ett väldigt tunt år Jag tycker 80, 81, 82 var det bra Ja, fast Det här var inte så mycket bra Nej, nej, vet du varför? Det är för att det, är så mycket, det var så mycket kulturella grejer Där är vi helt låst. Nomads, karola man var ju bra ifrån första gången och Brända barn Smärtgrän Ja, Jag håller med, 83 var eh, Jag tyckte nästan, det var något då det var det liksom varje grej jag kändes oh, Det här har jag sett och gillat Det var ju bara klassiker, Jönsson Liga en Göta kanal Vem drog ju proppen ja. Ja. Jag tar en kaffe innan vi avslutar ja, det Hej hej En tung start på 83 faktiskt Januari så slutade ABBA 21 februari slutar Ebba eh, 26 februari Karole Häggvist vinner svenska med, Svensk med Då vägdes du. upp mm. 30 sista april eh, Hyllan Sörna sens För alla sista gången Cola Light introduceras i Sverige I maj mm -hmm. Uh, 11 och 12 juni, det största publikevenemanget någonsin i Sverige äger rum då David Bowie ger konserten i Ulvi. Det var du. Jag var där på lördagen, ja. Uh, let's, första... let's Dance Tour. Ex ja. Let's dance. ja, men vet du vad den heter egentligen? Turnén heter. Moonline. Series Moonline. Men prattarna du släppte. Ja, Let's Dance. Vet du Let's Dance? <laughs> jag tror det tror jag. Det sa de mer, någon som var mer dekadant. <laughs> Murder on the dance floor. Men vad va kom... Jag vet inte, det kom ju därifrån. Lät, ä, serious Moonlight. Mm. Första dagen så var det 61 206 personer som var där. Något mindre andra dagen då. Men, men det var stort. Det slog Stones-rekord från året innan. Kort konsert bara. Väl, många getingar gör på 7 graderskala På 7 graderskala skala så där och då så tycker jag ju 6. Det var alltså ja. uh, Oj, det var ju Det var ju fantastiskt stort Nu med 30 40 34 år senare. Ja, jag vet inte. Har, det sjunkit? har ja, du sjunkit Ja, men det har sjunkit men det, det var ju inte allt. Nu har det höjt sig sju. Ja, fin åtta. <laughs> ja men allting har ju det var ju så stort för ja, det första stort. gången Man var själv i Göteborg Och bara kom till staden Jag tycker att du ska sätta en sjua mm. <laughs> Okej, okay, ja. jag sätter en sjua <laughs> Nej, men det förstår jag 50 juli, säckar med hasch Börjar flyta land utanför Göteborg Inom en vecka blir det 900 kilo Och Georg Rydberg Hör ju döds, så vem var det som läste Nyårs-klockan då? Magnet Krog Nej, det var den första hon ringde till i Hassans busringar jag kul mm, döda Jack Dempsey Johnny Bode det är en broman dog kontrapunkt eh, 28 december dog Dennis Wilson i Beach Boys okay. en drunkningsolycka och eh, plattor som, som kom då Bob Marley and Wailers confrontation det var med, med Buffalo Soldiers var med där mm. Bowie Let's Dance mm. som de sa eh, Dylan Infidels man heter Fällskog Wrap your arms around me New Order Power Corruption and Lies Gary Newman, Warriors RM gjorde sin debut Murmur, Murmur. Jag måste producera Murmur, Murmur. Mitch Easter Magnus Ugglar, välkommen till Folkhemmet Jag såg han det, det året i, i Härnösand mm -hmm. U2 kommer vår också Vår, vår. Ja om jag säger eh, artisterna vara här på slutet Så skulle du säga hittarna som de gjorde 83 som var på mm. singelhittar Lätt Culture Club do you, really, do you really want to hurt me? Mm. Magnet Fällskog Hitteson Ja, The Hitteson <laughs> Michael Jackson Jag innan Han hade flera hittar i playmen Ja, mm. oh. men um. Billy Jean mm, that. Madness Our House kanske New mm. Order Blue Monday Och det var många som mm. köpte Power Craps and Lies För mm. man har hört Blue Monday uh, Mike Oldfield och Maggie Reilly Ja Moonlight Shadow mm. Simple Minds, vad gjorde de då? 83 Ja, den börjar med ganska new tung New Gold cool Dream det är, inte det. det är ju inte Den börjar med en tung pumpande bas tror jag Ja Waterfront Nej, Waterfront Ja, vadå, vad kan det vara då? Jammer illa Nej. Nej. Du gillar ju inte det för han dörvakter. i dörrvakter och ja. gillar inte du Vad heter den? IQ just det Wild and famous. Ja listan den hade väl en en, Är en den med större... på den här listan Ja alltså, jag jag, jag plockar med det var en massa sing hits Det kändes som en indie hit mer än en... Ja men det var, var man... en hit liksom. ja, okay. mm. nej, Det kanske var någon större hit mer tänker tänkte på att den kanske var ja, en, en, var en mtv hit mm. Och det sist sista Top Tush nej. nej det var en av för ja. okej okay, vänta då vänta vad fan handlar de då då? Ja He's got legs uh, na, Nej Gimme ah. ja. Gimme all you love it mm. Okej okay. De hade ju en, en sväng där Sissi med, med Med jag tre plattor som, som det var liksom Lät ungefär ganska lika Sleeping Bag hade de någon ah, också mm. Ja det var 83 mm. Har du något mm. personligt minne från den året? år? Jag Som låg... du vill dela med dig om? Jag, låg... jag ryckte in i lumpen då. Gjorde du? För att tänka efter. du jag att du nej, gjorde det. Jag inte alls. Jo, men första sväng, jag ryckte in två gånger i lumpen. Första gången så fick jag ju upp skov i mm. Jag har det. Mm. Så 83... Buggar du Hörnesand då? Eller? Ja. Nej, jag gjorde äh, 85 äh, jag gjorde du det upp. 83 mm. var inne först. 83, nej, vi sluter med vedare. Det ska jag inte ha stått med också. Vi sluter med vedaren någon gång under, under våren. Var det officiellt att ni slutade eller var det bara... Nej, det blev ändå bara så. Vi släppte vår singel på, på andra singel, Vi ville bara vara den där på, på vår sidan. 83. Sen så, nej, det, det föll nog ihop. Liksom. Jag började fritensprå igång då och då. Och så i och för sig. Mm. Ett beslut som jag... Ett, beslu, ett beslut som jag bittert ångrar. Mm. Jag skulle ha läst någon ekonomi istället. <laughs> Allo. Nej men det känns väldigt spännande jag kan tänka mig att 84 sedan så kommer ju... Jag har inte sett någonting men jag kan gissa att bröderna Hooray kommer väl. Det nog komma. Det var ett stort år personligen för mig. Mm -hmm. det var... Jag vill inte avslöja nej nej, nej, nej, det är spännande. Det var nog... Några... Det fanns en liten teaser. Det är några år som jag fick mest. Och nästa, nästa äventyr Är ju upp och fyra och nästa äventyr, då är vi livet då mm. Ja, men det är... Då blir, blir det inget tema Då blir det inget Då är det fritt skapande Fritt tänkande ja. Bra, fritt tänkande Hej, hej